64-cü məzmur Musiq rəhbəri üçün Davudun məzmuru Ey Allah, eşit səsimi, Sənə şikayət edirəm, Həyatımı düşmən vahiməsindən qoru, Pislərin fəndlərindən, Şər iş görənlərin vəlvələsindən məni qoru, Onlar qılınç kimi dillərini itiliyirlər, Kəmanın üstünə ox kimi acı sözlərini qoyurlar. Günahsız insana pusku qurduqları yerlərdən, Qəfildən, çəkinmədən atırlar. Bir-birlərini şər iş görməkdə cəsarətləndirirlər. Gizlənib tələ qurmaq üçün məsləhət edirlər. Bunu kim görəcək? Deyillər. Fitnəkarlıqla qəst qururlar və belə deyirlər. Ustalıqla fənd işlətdik. İnsanın daxili qəlbi görünməz. Lakin Allah onlara ox atacaq. Onlar qəflətən yaralanacaqlar. Öz dilləri özlərini yıxacaq. Onları görənlər başlarını bulayıb xor baxacaqlar. Bütün insanlar Qorxacaqlar, Allahın əməllərini bəyan edəcəklər, onun işləri barədə düşünəcəklər. Salih insan Rəbbə görə sevinəcək, ona pənah gətirəcək, bütün ürəyi düz insanlar Rəbbə həmd edəcəklər.